פרק כ"ד ויירא בלעם כי טוב בעיני אדוני לברך את ישראל ולא הלך כפעם בפעם לקראת נחשים וישת אל המדבר פניו ויישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שוכן לשבטיו ותהי עליו רוח אלוהים ויישא משלו ויאמר נאום בלעם בינו ועור ונאום הגבר שטום העין. נאום שומע אמראל אשר מחזה שדי יחזה, נופל וגלוי עיניים. מה טוב הוא אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל. כנחלים ניטאיו, כגמנות עלי נהר, כאהלים נטע אדוני, כארזים עלי מים. ייזל מים מדוליו, וזרעו במים רבים. וירום מאגד מלכו, ותנשא מלכותו. אל מוציאו ממצרים, כתועפות ראם לו, יאכל גויים צריו, ועצמותיהם יגרם, וחיציו ימחץ. קרע שכב כארי, אוכל אבי מי יקימנו, מברכיך ברוך, ועורריך ארור. ויחר אף בלק אל בלעם, ויספוק את כפיו, ויאמר בלק אל בלעם: לקוב אויבי קראתיך, והנה ברכת ברך, זה שלוש פעמים, ואתה ברך לך אל מקומך. אמרתי כבד אכבדך, והנה מנעך אדוני מכבוד. ויאמר בלעם אל בלק: הלא גם אל מלאכיך אשר שלחת אליי, דיברתי לאמור. אם ייתן לי בלק מלוא ותוך כסף וזהב, לא אוכל לעבור את פי אדוני, לעשות טובה או רעה מלבי, אשר ידבר אדוני, אותו אדבר. ועתה הנני הולך לעמי, לך איעצך אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים. ויישא משלו ויאמר, נאום בלעם בנו ואור, ונאום הגבר שתום העין. נאום שומע אמראל, ויודע דעת עליון, מה חזה שדה יחזה, נופל וגלוי עיניים. אראנו ולא עתה, אשורנו ולא קרוב, דרך כוכב מיעקב, וקם שבט מישראל, ומחץ פאתי מואב, וקרקר כל בני שת. והיה אדום ירשה, והיה ירשה שעיר אויביו, וישראל עושה חיל. וירד מיעקב, והאבית שריד מעיר. וירא את עמלק, ויישא משלו, ויאמר. ראשית גויים עמלק, ואחריתו עדי עובד. וירא את הקני, ויישא משלו, ויאמר. איתן מושבך, ושים בסלע. כי אם יהיה לבער קין, עד מה אשור תשבקה? ויישא משלו ויאמר, אוי, מי יחיה מסומו אל? וצים מיד קיתים, וענו אשור וענו עבר, וגם הוא עדי עובד. ויקום בלעם, וילך, וישוב למקומו, וגם בלק הלך לדרכו.